Departe și aproape De departe părem fericiți De departe privirea se înșală. Nu se văd nici greșeală, nici boală De departe, de ce ne bărfiți? De aproape, ce simt, e etern De aproape și moartea ne cere Și eu sunt fericit în durere și tu ești fericit în infern. Întrebările sunt ghilotină. Și au paznic un singur răspuns. E de ajuns, e de ajuns e de ajuns. Am urgim condamnați fără vină. De aproape e plâns nepătruns. De departe, le pare lumina.